Tizenkettedik fejezet Találkozás Egbert és Csucsu megtalálják a nagynénit, és az elpanaszolja az őtért sérelmeket. Egbert tehát Csucsu kíséretében nekivágott a városnak. Már hajnalodott. A szürkületben jól látszottak az utcák, pincék, kapuk. Nincs más megoldás. Végig kell járni az összes egérjukat, mondta Egbert. Hát mindjárt ennél a háznál kezdjük. Jobb lesz, ha te odakint maradsz. Ezzel besurranta a házba, és megkereste az első egérjukat. Óvatosan bekopogott. Ki az már megint? kérdezte egy álmos hang. Csak én vagyok! Cincogta Egbert a legegerebb hangján. Nehogy véletlenül azt higgyék, újra egy macska van itt. A cincogásra kinyílt az ajtó, és egy álmos öreg egér nézett ki rajta. Ki maga? És mit akar ilyenkor? kérdezte nem valami barátságosan. Csucsu bemutatkozott, és elmondta, kit keres. Mit a nénikéje, hogy annyira keresik a macskák? kérdezte gyanakodva az egér. Csucsú elkezdte magyarázni, hogy a macskák csak neki akartak segíteni, de erre az öreg egér hirtelen becsapta előtte az ajtót. Mindjárt egy gyanús voltál nekem, te macska Berenc, ordított ki a becsukott ajtón keresztül. Most már látom, hogy te is a macskáknak dolgozol, és csapdába akarod csalni azt a szegény nénit. Egbert sürgősen távozott, mert a kiabálásra a többi egérjuk lakója is mozgolódni kezdett, és attól félt kijönnek, és mind neki támadnak. A másik háznál nagyobb szerencséje volt. Az ajtót nyitó egérházi asszony, Láthatólag nem gyanakodott. Én ugyan nem ismerem azt a néni, de hallottam róla, és tudom, nagy bajban van, és még a macskák is keresik. Egbert az előbbiekből okulva nem szólt erre egy szót sem. A háziasszony kikísérte az utcára, hogy megmutassa, merre menjen amikor hirtelen megpillantotta a sarkon ácsorgó várakozó csúcsut. Maga szerencsétlen, kiáltotta majdnem sikítva. nem vette észre, hogy egy macska les magára, biztosan egész idáig követte. Azzal visszarohant az egér lyukba, és becsapta maga mögött az ajtót. Az elkövetkező fél órában Ilyen és hasonló fogadtatásban részesült. Közben kivilágosodott, és megindult a forgalom is. Csúcsú jelenléte kezdett egyre terhesebbé válni. Ha mellette ment, mindenki gyanakodva nézte. Ha mögötte lemaradva jött utána, azt hitték követi, és gyorsan eltakarodtak az útjából. Már majdnem lemondott arról, hogy a kutatás eredménnyel járjon, amikor váratlan fordulat következett be. Az egérjuk ajtaja, amelyen bekopogott, hirtelen szélesre tárult, és egy tagba szakadt egér udvariasan betessékelte a nénikéje után érteklődő Egbertet. Jöjjön csak be, kedves fiatal barátom! Mondta barátságosan. Jó helyre jött, itt minden felvilágosítást megkaphat. Egbert nem is tudta örömében, hogy mondjon köszönetet. Gyorsan belépett. Ekkor becsapódott mögötte az ajtó, és egy sarokból előugorva, hirtelen két nagy darab egérve rá magát, és a földre teperve, összekötözték. Most pedig szépen elfogod mondani, mit is akartok, te, meg a macskák, attól a szegény nyugdíjas egérnénitől. Mondta az ajtót nyitó, tagba szakadt egér. Ne is próbálj mellé beszélni, úgy is kiszedjük belőled az igazságot. Vigyétek a nagy terembe. A két egér megfogta, és belőkte az egérjuk láthatólag legtágasabb részébe, ahol öt-hat egér tartózkodott. Egbert rémülten nézett szét, és hirtelen megdobbant a szíve örömében, mert az egerek között megpillantotta, na sejtitek már kit, hát persze, magát a nénikéjét. Ludmilla néni, Rikkantotta el magát megkönnyebbülten. Csak nem te vagy az Egbert, örvendezett a néni is. Engedjétek már szabadon azt a gyereket, szólt rá a hüledező egerekre. Ez az unoka öcsém, nem a macskák kémje. Jó, de akkor ki az a macska, amelyik folyton a nyomában jár? Kérdezte a tagba egér akiről kiderült, hogy a körzeti macska elhárítási hatóság vezetője. Egbertnek kétszer is töviről hegyire el kellett mesélnie az egész történetet, mire megértették, és többször is meg kellett esküdnie, hogy csúcsú nem veszélyes, mire a társaság kimerészkedett az utcára. Ott kissé vonakodva összeismerkedtek csúcsúval. Majd elbúcsúztak, és megkönnyebbülten hazamentek, magára hagyva Ludmilla nénit Egbertel, és természetesen Csucsuval. Most pedig meséld el, Ludmilla néni, milyen kellemetlenségek értek. Fordult Egbert a nénihez, miközben hazafelé kísérték. Ludmilla néni a város szélén, a zöldövezetben lakott, egy diófa alatti kényelmes egérjukban. Mezei egér volt, és nagyon szerette a természetet. A kérdésre egész panasz áradattal válaszolt. Hetek óta folyton megdésmálják az élés kamráját. Egész sajtszeletek tűnnek el nyomtalanul, siránkozott Ludmilla néni. Mindig gondosan bezárom a kamrát, amikor elmegyek hazurról, Mégis mire hazajövök, hiányzik a sajtból. Pedig még a szomszédomat is megkérem minden alkalommal. Figyelje, nem lopózik-e be valaki? Ki a szomszédja? Ludmilla néni. Kapcsolódott be a beszélgetésbe Csúcsú is. Egy nagyon derék holló, válaszolta a néni. Egérjük fölötti ág alatt van az odója. De ez még nem minden, válaszolta Ludmilla néni elkeseredetten. Hónapok óta nem kapom meg a nyugdíjamat, pedig a postásunk egy kedves fiatal szarka megígérte, hogy utána jár a dolognak. És utána is járt, bement az egér intézetbe, de ott közölték vele hogy a nevem nem szerepel azok között, akiknek jár a nyugdíj. Így az a szegény, derék szarka, hiába pazarolta rám drága idejét, mégsem hozhatta ki nekem jól megérdemelt nyugdíjamat. Egbert és Csúcsú megígérték Ludmilla néninek, hogy kezükbe veszik a dolgot. Ne aggódj, nénikém, holnaptól minden jóra fordul. Nyugtatta meg Egbert. De most aludni szeretnénk, ha megengeded. Jó, de előbb bemutatlak benneteket a kedves szomszédomnak, mondta Ludmilla néni. Nagyon fog örülni neked, már sokat beszéltem rólad. És magának is nagyon fog örülni, fordult Csúcsúhoz. De azután egy kisé elbizonytalanodott. – Valószínűleg, – mondta kis gondolkozás után. Majd egy kicsit újra eltöprengett, és mentegetőzve hozzátette. – De nem biztos. Egbert tiltakozott. – Légy szíves, nem utass be minket senkinek, ne is említsd, hogy itt vagyunk. De most kérlek, adj valamit, mert éhen halok. Öt perc múlva vidáman sajtot eszegetett. Csúcsú is sajtot kapott, már kezdte megszokni. Evés után elváltak egymástól. Egbert a nényéhez ment aludni. Nagyon óvatos volt, nem akarta, hogy bárki is észrevegye. Csúcsú nem ment velük, hiszen be se fért volna egy egérjukba. Miután úgy, ahogy jól lakott a sajtal, felmászott egy szomszédos fára, keresett magának egy széles, kényelmes ágyat, és két perc múlva már az igazak álmát aludta. Mozgalmas napja volt, és számított rá, hogy a holnap is lesz kevésbé mozgalmas, és nem is tévedett.